Все живе з яйця. Жіноча статева клітина – яйцеклітина. Доволі велика і має округлу форму. Коли дівчинка тільки народжується, у її яєчниках міститься повний набір яйцеклітин на все життя – близько 400 тисяч. На час статевої зрілості залишається близько 40 тисяч яйцеклітин, але повністю дозріває – Всього 450-500 із них. Інші яйцеклітини починають рости, а потім зупиняються у своєму розвитку. Як правило, раз на місяць в організмі жінки дозріває одна яйцеклітина. Вона прориває стінку яєчника, потрапляє в черевну порожнину, а там її підхоплює розширена у вигляді лійки маткова труба. Зріла яйцеклітина живе близько 24 годин. Чоловіча статева клітина – сперматозоїд, зовні схожий на пуголовка. Сперматозоїд складається з трьох частин – голівки, шиїки і хвостика. Хвостик сперматозоїда дуже довгий і рухливий. Завдяки тому, що хвостик звивається, сперматозоїд може пересуватися. За хвилину він долає відстань близько 3 мм. Це дуже висока швидкість для такої малесенької клітини. Розмір сперматозоїда набагато менший, аніж розмір яйцеклітини. Його можна роздивитися тільки в мікроскоп. В організмі чоловіка сперматозоїди дозрівають постійно і у величезних кількостях. У людини, як і у всіх ссавців, для появи потомства сперматозоїд повинен покинути тіло чоловіка через сім'я-виносний канал, потрапити всередину організму майбутньої матері і там злитися з яйцеклітиною. Статеві органи чоловіка і жінки спеціально пристосовані для цього. В одній порції сперми міститься близько 300 мільйонів сперматозоїдів. І всі вони спрямовуються через піхву і матку до маткової труби, де знаходиться яйцеклітина. Однак досягти мети вдається тільки одному з них. Щойно цей щасливчик проникає всередину яйцеклітини, як її оболонка стає непроникною для всіх інших претендентів і вони через деякий час гинуть. Ядра сперматозоїда і яйцеклітини зливаються, і відбувається запліднення. Запліднена яйцеклітина починає ділитися. Приблизно через тиждень малесенький зародок переміщується в матку і прикріплюється до її стінки, пронизаної кровоносними судинами. Тут і буде проходити його подальший розвиток. У наші дні справжнім порятунком для бездітних пар стало зачаття у пробірці. При цьому методі запліднення яйцеклітини відбувається у штучних умовах, а потім її трансплантують у матку майбутньої матері.